ніби вчора вийшов звідси. Праворуч піч, у якій гоготав веселий вогонь, ліворуч попід стіною широка лава, у кутку стіл, над ним на покуті дві потопнілі ікони, а за пічю піл для спання. Під стелою на вишмульганій доблизку варині висить одяг. У хатині було гамірно, але як тільки скрипнули двері, Гомін стих, і всі разом повернулися до незнайомця у незвичному для села міському одязі. Його не впізнавали. Він стояв біля порога мовчки, не в силі вимовити жодного слова. До того ж після сонячного світла очі ніяк не хотіли призвичаїтися до жовтавої напівтемряви, що стояла в хатині. Тоді він зняв шапку і низько вклонився. І в ту ж мить від печі метнулася до нього мати. Припала йому до грудей, і голос назойкнувши таким рідним і таким далеким голосом «Добрику! Добрику, синочку мій!». На її крик до нього кинулися всі – батько, брати Василь та Іванко, сестриця Ганночка, яку він ледве пізнав у вродливій чернявій дівчині, що повисла у нього на плечі, якась молодіця, мабуть, братова з малюком, що тримався за співницю і з зиркав на незнайомого пришельця. Він відчував, що ось тут розплачеться, бо так раптом ще зболяче закликотало у грудях, так міцно перехопило подих. Нарешті він дома, серед найрідніших, найдорожчих людей. Невже це не сон? Невже доля зберегла і його, і їх усіх? Або вони гуртом зазнали нині такого несподіваного, неймовірного щастя, яке і не снилося йому ніколи? Добряку, добряку. Тихо живоніла крізь сльози щаслива мати, припадаючи головою до його грудей. Добрику, братику, уторвала їй радісна Ганночка. Усі вони гуртом вступили його, обнімали, цілували, гладили плечі, голову, руки, мов би хотіли пересвідчитися, що це справді він. А він теж усіх обнімав, цілував і врешті, не втримавшись на радушах, так і заплакав. І всі заплакали разом з ним. А потім... Вони не знали, куди його посадити. Ніби це було зараз найголовніше. А посадивши, дивувалися з його несподіваної з'яви, з його не свідського, не смердівського одягу, і з його голеного обличчя, що було таким незвичним для його віку, без вузим, безбородим, ніби він все ще був отроком, який багато літ тому. А найдущі дивувалися і раділи з того, що ось він тут серед них, живий-живісінький, бо давно звиклися з думкою, що його вже і на світі немає, і поховали його в своїх серцях. Коли перші почуття вляглися, Добриня роздягнувся, попросив батька. Там на вулиці мій кінь, тату, заведіть його у станю, та напійте і нагодуйте, бо промчав він сорок христов, аж із Києва. Поки батько порав коня, а мати з Ганночкою готували вечерю, Добриня сидів з братами біля столу. Василь Рудуватий, з краплинками ластовиння на носі, сидів навпроти червонів, пітнів і винувато бликав на старшого брата, мабуть, натужно думаючи, як сповістити йому, що його колишня наречена стала жоною серед ульшого з братів. Він не знав, що Добриня вже розмовляв з Меланою і все йому відомо, і мучиться від думки, що йому сказати. Розуміючи, що Василеві зараз нелегко, Добриня, хоч і сам почувався незручно, прийшов йому на допомогу. — Гарний тебе, синок, Василю, — сказав він. — Дякую, що Добрину й назвав. — Ти бачив Милану? Василь підняв очі і ще сильніше почервонів. — Бачив, на озері біля ополонки. — Ну і що? — Я радий, що ви побралися. — Справді? — А я думав, Василь запнувся що ти, Добриня, знову виручив його, а мені, мені не судилося. Не всі ті, та він чаються, що любляться та кохаються, брати. І ти не маєш жалю на мене і на Милану. Я вам бажаю щастя. Василь Полешино зіткнув, очі його заясніли. Видно було, що з його душі спав тягар. Дякую, брате, у тебе добре серце. Щоб змінити цю нелегку для Бог розмову, Добриня перевів погляд на молодичку, що годувала малого кашею. Підмогнув Іванкові. «А це твоя? Моя!» – відповів юний ще без вуси Іванко. «Агафія? А по-простому гапка або гафійка?» «Із якого роду?» «Із роду лебедичів, корніє лебедича дочка». «Гарна молодиця! А наслідника, як назвали?» «Теж добриком!» Добринею. Чернявий Іванку усміхнувся широко, приязно і своїм ясним поглядом приголубив жену і сина. Добриня крякнув, здивовано розвів руками, «І цього мою честь, і цього на згадку про тебе, брати. Мабуть, довго житиму, коли ви всі мене так любите. Живи, брати, всім на радість», – відповів Іванко. В хату зайшла Мелана з Добриком. Поставила біля порога це перце з білизною, роздяглася сама, розкутала добрика, і той відразу побіг до двоюрідного братика. Мелана була бліда, дивилася сторожко, напружено, ніби виважувала, що тут трапилося без неї і як їй триматися на людях. Тепер, коли вона роздяглася і залишилася у полотняній вишитій сороці і сукняній плахті, Добриня побачив колишню свою наречену молоду і гарну. Ніби і не минуло тих проклятих п'ять років, що розлучили їх. Туга русява коса золотисто-стрімною короною обрамляла її голову, а сама вона була струнка і гнучка, як молода очеретина. Добриня відчув, як знову заскніло, заскімлило серце, а в душі почала підніматися важка хвиля жалю. Розум казав «змирися» що втратив, того не повернеш, а серце кричало, волало, не хочу, не можу змиритися, бо втрачено найдорожче щастя. Він сидів мовчки, закам'яніло, помітивши, як глипнула на нього від печі ганночка, подав їй ледь помітний знак очима, щоб мовчала. Та сестра або не зрозуміла, або ж навмисно не захотіла зрозуміти і запитала голосно –